Минавам на втората лекция, Орфей, протагонът. Протагонът, това е андрогинът. целостта в човека. Орфей казва, протагонът е свободен пламък. Той живее в ефира. Протагонът живее в своята мистична цялост. Изцяло в пламъка на любовта. А любовта е пламък, казва Орфей, без образ. Без, без образ означава без ограничение. Протогонът е без корени в този свят. Той е абсолютно непривързан. Той има опората си вътре, в самия Бог. Той не се нуждае от общество, както ще видим после, от взаимоотношения. Нечистия пламък на човека, казва Рофей, е неговото време. Значи това важи за нечистите думи, нечистото слово. Това е неговото време. А чистия пламък е неговата вечност а великото безмълвие е неговата тайна. Орфей казва, според себе си човек може да живее в ограничението на времето, в обятията на вечността или в тайната на прапламъка. И казва, който има чист пламък, той вижда повече от очите си. Тоест, той вижда извън времето. Духовността гледа отвъд. Според Орфей, свещената музика води към обезплатяване. Тя разрежда времето в човека и го води навътре към чистата психея, т.е. към чистата душа. Човекът е проява, казва на безкрайността. А всички събития са само движения на боговете. Значи всички събития, които се случват, са движение на висши същества, движения на боговете. Протогонът е цялата любов. И за това той е сияещата душа на Вселената. Протогонът е съставен от божествена полярност, т.е. от любов и мъдрост, съединени в чист вид. Значи от любов и мъдрост съединени в чист вид. При протогона любовта не е взаимоотношение, защото тук любовта е в най-чистото си състояние – изпълненост с Бога. Но един протогон може да използва взаимоотношенията, за да води душите към изначалното състояние. Протогонът не се нуждае от колективна форма на живот. Той просто няма нужда. Той е пълен. За разлика от човека. Защото той е преизпълнен, той е изобилен в себе си. Както е, например, един извор. Изворът не търси морето. Реката търси морето, но изворът не се нуждае, не търси морето. В Библията има бегло загатване, в Павел до галатяни за тази идея. Няма вече юдей, нито елин. Няма роб, нито свободен. Няма мъжки пол, нито женски пол. Това е идея, свързана с протогона. Светът е изпълнен с фалшиво знание, защото човекът е изгубил своята цялост. Тази първична цялост е съставена напълно от свещени сили. Но, за да е можело да се роди човечеството, а е имало и причина, то тази първична цялост и трябвало да бъде разделена. Но протагонът, казва Орфей, нашата родина. Нашата огнена родина някъде е наречена абсолютната родина. В един много по-вис смисъл тя е наречена също изгубения рай. Протогонът е роден, от бащата на безкрая. Неговата енергия е изначално слънчева, изворна. Тя е субстанцията на боговете. А човекът, това е просто омъртвената вечност. Това представлява човекът омъртвената вечност. В самото начало, е съществувал Протогонът. великата пълнота. Тази пълнота е и свободата в ефира. И за това то е първичното послание от най-високият ефир. Протогонът е без склонности. Той няма умствена, ментална дейност. Той е без склонности. И затова Той е без смърт, понеже няма склонности, няма смърт. Затова Той е нероден и затова Той е блясъкът на ефира. Понеже няма склонности, Той свети в самия себе си. И понеже няма склонности, Орфей казва, Той е недокоснат от опадък. Никакъв опадък не може да го докосне. Протогонът, това е първичното състояние отвъд познание, отвъд живота, отвъд вселената, отвъд сътворението. Протогонът е състояние на безвремие, когато Вселената не е била, Протогонът е бил. А отделянето на човека от това древно състояние е именно грехопадението. Човекът е бил Протогон в началото, т.е. Бог, цялостен, но е станал в последствие човек. естественият божествен организъм на човека, това е протогонът. Докато организмът на Адам е неестествен, разполовен, с двойна енергия и поради това той е смъртен и затова търси нещо изгубено. Противоположностите Съществуват в Протогона като велико единство. Те съществуват тотално единно, без да се противопоставят. Докато в човека те се противопоставят. При него те се наричат противоречия. Психея, т.е. душата, е богиня. Тя е опората на света. Бог е пожелал чистата душа, висшата душа да бъде вечността, а в света да бъде опората. Казва Орфей, който почита богинята, чистата психея, той съзира Бога и разбира, че душата е волята на вечността. За чистите думи Орфей казва Чистите думи са като посяване на цветя. Тези цветя са жертвата, която трябва да поднесем към тайната на живота. И после казва Знанието е камък, а мъдростта е вода. А капката, която пада върху камъка е шепот върху камъка, идващ от вечността. Камъка трябва да се събуди. И казва още, ограби светлината на собственото си страдание, защото в страданието, Таинствено облика безсмъртието. Ето защо е много ценно страданието. Защото в страданието таинствено облика безсмъртието.